deň alebo podvečer vám prajeme v tejto chvíli. Samozrejme z relácie opony, niektorá sa začína. Ak nás počúvate teda 15. mája, inak mimochodom v deň, presne rok od atentátu na premiéra Roberta Fica, a to možno trošku. tak určite som si aj myslel, že toto to, to, to neobídeme. Tak nás teda počúvate samozrejme živo, to znamená, že ak budete mať chuť, tak sa môžete zapojiť mailovo na adrese studiozavinač slobodný vysielať z.skále, boceznačú internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. To, že tu sedím ja teda za mikrofónom a za technikou Boris Koroni, nie je až tak dôležitá informácia ako skôr tá, že oproti mne sedí bývalý primár a prednostá bansko psychiatrie, pán doktor Ludvík Nábielek, ktorého týmto vítam. Ďakujem úctivo. Ako, pán doktor? Dobre? No, je 15. mája, no ja, ja to musím povedať. No, pastie. No, 14. ja mám narodeniny. Oho, áno. Áno. Predstavte, tak všetko najlepšie. Áno, to, to teda. som <laughs> toto som chcel vyprovokovať. Toto som chcel, právne, toto som chcel vyprovokovať. Vám práve všetko najlepšie. Ďakujem nech ste zekne. zdraví, šťastní a nech ešte dlho sa tu takto môžeme rozprávať. To by bolo naozaj fajn tak takto. No, ďakujem pekne, Boris. No, ale dobre. Tak, ale vás sa môžem aj na väk spýtať, nie? To sa žen sa nepýtame, ale ja, ja viem, že vy ste 54 ročník. Áno, čiže 70 Však. som mal pred rokom. Prez... Tak už sme prekročili 70 pán doktor. No, do ale... no, už by no. zase na strane druhej mnohí do vás nepovedali, že už toľko rokov máme. A tí, čo počúvajú reláciu, tak si povedajú prekvapení. No, takýto človek, takýto prejav Jari a všetko. To nemôže byť, pravda, že toľko rokov. No, ja rovnou, som je takýto že... dedek. <laughs> Ale však Vráť dobre, vednech len, vednech len ďalšie roky pribúdajú. To je dobre. Keď, keď je zdravie, tak je to všetko v poriadku. Tak, no, tak si myslím, takže. Už, už na to došli. Tak tak toto bude. Takže budeme si pamätať, že pán doktor má narodeniny deň pred tým, ako bol spáchaný atentát na premiéra Fica. Pod to, eh? Podľa tohto sa to dá ľahko to dá, zapamätať. Je, no. 15. No. 15. No. Tak poviem ešte raz, ďakujem sa vám darí, pán doktor. Tak dobre sa máte vlastne. Včera ste oslavovali. Tak, však, no. tak zase pokiaľ je čo oslavovať. No. <laughs> no. Lyžováčky, to už sme minule povedali, že to skončili. skončilo, už, už teda Takže už teraz vlastne plávačky, Máme plávačky kúpania. a pomaly sa chystáme. Pomaly... Takto už... o by sme mali byť už na cestách. A už zase ideme vyraziť na konce sveta? No tento raz, tento raz to až tie úplne konce sveta nebudú, ale konce budú. Uh -huh. Hej, lebo do Norska, už som to možno spomínal, sa chystáme, už sme tam niekoľkokrát boli na samom severe na Nordkape a Nordkine, a vo Vard, to sú také ozaj konce sveta, tak teraz tak ďaleko nepôjdeme z rôznych dôvodov, aj zdravotných a tak, ale mám už taký pekný plán, že aj tam, kam pôjdeme, tak si tie konce sveta nájdeme a vytvoríme. Ale to budú všetko, a ideme hneď k téme, aby sme sa znezdržavali, ne. ale že a to budú všetko nové miesta, kde ste ešte neboli, alebo to už idete na miesta, kde už ste v minulosti viackrát? Idem, ideme ideme Takže v Norsku ste boli. Budem je, sa snažiť nemám. ísť tam, aby sme... teda kde sme ešte neboli, mm -hmm. samozrejme, nejaké tie prieniky a nejaké... Prekríženia starých ciest tam iste budú, ale budem sa snažiť hľadať miesta, kde sme ešte neboli. Uvidíme, či tam aj nejakého zase poslucháča ne? stretne. To by bolo strašne milé. Náhodou v Norsku no, to to zase niekto. To by bolo milé. Lebo tu sa práve v Norsku stalo. Áno, a to, to je nezabudnutelné. Človek ani nečaká, že zrazu sa niekto ozve a po slovensky hovorí a ešte zrazu povie, čo, že... No, že, že... Nemôže to byť hlas, doktora. alebo. Že... To v tom zmysle, čo... že či môžem poznať váš hlas, a áno, že, áno, áno, že vy ste, <laughs> A, a že oponia vysiela. V Norsku. <laughs> neveriteľné, No a vy ste ostali aj kamaráti, že dokonca ano, ste ano. spomínali, že na svadbe ste potom ano, boli. Áno, na svadbe boli. za tu v Dolnokubine, nie v Norsku. A... A možno nevylučujem, že sa tam zase stretneme, lebo no, mám pocit, nejak... že Ivan tam ešte nejaké pracovné aktivity vykonáva. Mm -hmm. No, tak nakoniec stretnutie so Slovákmi bude asi tmožno. Bol... No dobre, pán doktor, máme my, ja som si to tak pracovne nazval, že my tu teraz máme také vzdelávacie taký seriálik. Viete, to, ako to ľudia že nazvali, že treba, aby ľudia vedeli. Le keď áno, to, presne no? tak, že, že ten, kto to názaj si dá tú námahu a popočúva to pozorne, a zoberie si tie veci k srdcu, tak má šancu aj vyhnúť sa potom v budúcnosti rôznym tým manipulatívnym veciam, ktoré sa tu okolo nás tejú. Sa brániť, tak, no, A, a to je nej. dobre, že už potom nemôžete povedať, že od som ste nevedeli, lebo už vám toto povedali, tak treba pozorne počúvať, lebo sú to naozaj dôležité aj veci. Ja, ja som dnešné, tak povedal, dobra. že dokonca však niekoľko relácií dozadu sme už venovali podobným alebo hej, od, od stupidity a od manipulácia a propagandy a všeličo a dokonca aj mozgovej odmeny v iných súvislostiach a kto bude pozorne počúvať, ja som si to uvedomil, že aj v dnešnej relácii mnohé z toho nájdeme aj, aj ozvený, komnatú ozvien aj e, bubliny, e, všeličo. Mm. A že vlastne to všetko, čo doteraz bolo, tak trošku nadnesene povedané, ako by bola taká predpríprava na túto tému, ktorá skutočne mm -hmm. je, je veľmi aktuálna. Hej, základy sme postavili v minulých relácií a teraz to môžeme celé nejak môžeme integrovať. Môžeme za, zastrešiť. Áno, tak, no, no. dobré, tak sa pohadám, pustíme do toho. Ešte teda splníme si tie štandardné povinnosti, obrázky, citáty, veci. No, sa to volá, že kognitívna vojna boiskom city. Hej, čiže už to o všeličom hovorí, že také uderný názov ste tomu tieto... Nové metódy vedenia vojny alebo nové plány vedenia vojny počítajú s úplne inými e, bojiskami ako, ako, ako boli tie konvenčné alebo tie staré, však o tom, o tom budeme hovoriť. Ja som, to musím povedať opred, túto tému pripravoval z viacerých zdrojov. Čiže ja to mám tak napísané, že v podstate, aby, aby to tak súviselo a nejak mm -hmm. nasledovalo, Boris, kedykoľvek do toho vstúpte, kedykoľvek ma prerúšte, kedykoľvek zastavte a budeme veci preberať, hej? Ale ja to mám takýmto spôsobom nejak zosúladené a zosústiažnené, mm -hmm. aby, aby to malo úvod, jadro aj záver nejaký. Dobre, teraz, čo sme hovorili... Obrázok sme ešte Obraz, Obrázok, tak, tak je pekný. Ja myslím, že vystihuje, že sa bude mezaoberať problematikou e, týkajúco sa ľudského mocgu a teda vplyvmi na ľudský moc. Samotné slovo kognitívne znamená hej, niečo ako súvisiace so schopnosťou poznávať s myslením, rozpoznávaním vecí. Hmm. Hej, to, sú, to sú kognitívne vlastnosti. Čiže aj tá kognitívna vojna sa týka, alebo miery, cieľi práve na takéto vlastnosti ľudského mocgu a teda snaží sa s nimi manipulovať. Hej. Hm. hej. No a e, citát je tiež z knihy, o ktorej budeme hovoriť, jeden, jeden z tých zdrojov, ktorý som používal a upozorňuje na to, že tá kognitívna vojna nie je nikde ďaleko, ale že je práve tu a deje sa práve v nás. Mhm. Hej, že to napísal e, vysokoškolský pedagóg Jonas Stögel, nemecký Takže máme také, také zdroje z rôznych, z rôznych končín sveta, aj spoza z, z oceánu, aj z Nemecka. Myslím, že aj z Talianska niečo nájdeme. Uh -huh. A mám pocit, že aj z Ruska. Dobre. Tak, takže takto by som to uviedol. Dobre, dobre ste. A poďme na to, lebo však ten čas viete, ak nám tu letí. Je, čas, letím vždy, ja no. keď vidím tú prípravu, čo tam máte rozloženú, postalej, joj, vravím si, zase bude hodina málo. Zase bude hodina málo, však zase uvidíme, no. ja, My sa hej. zase na strane druhej nikam neponáhľame. My zase no. sme už, najmä my dôchodci. Sme, hej. hej, presne tak. Presne, presne tak času je dosť. No. Borisko, takže k tej no. kognitívnej vojne a k tomu odôvodneniu, že prečo sme bojskom aj ty, vy, aj ja, aj, aj všetci. Všetci sme sa stali bojiskom. Hm. Lebo z človeka sa snažia urobiť zbraň. Hm. No a teraz poďme k tým určitým historickým súvislostiam. Podľa zase rôznych zdrojov literárnych, ktoré sa mi ocitli v ruke, vojenskí teoretici v minulosti rozlišovali niekoľko takzvaných generácií vedenia vojny. Hej, po anglicky Generation Warfare alebo Kriegsführung po nemecky. A teda tie generácie sú nasledovné. Tá prvá generácia bola typická pre napoleonské vojny. Charakterizovali ju e, veľké masy vojakov pochodujúce, he, veľké kolóny vojakov zoradených. A základom boja bol priamy stred išla jedna mm. v armáda proti druhej armáde a teda po rôznych masakroch jedna z tých bola úspešnejšia. Mm. Čiže to bola tá prvá napoleonská generácia vedenia vojny. Druhá bola podľa týchto teoretikov zameraná najmä na masívnu palebnú silu, keď si predstavíme zákopové vojny. Prvá svetová. Prvá mm -hmm. svetová vojna. Mm. Verden. Hej, nepohli sa ani o meter len pálili a prichádzala stále nová a nová potrava predelá, mm. hej. Čiže toto by charakterizovalo možno tú druhú generáciu vedenia vojny. Tretia sa vyznačovala takzvanou manévrovou vojnou. s dôrazom na rýchly pohyb jednotiek, prekvapenie, obklúčenie, hej. Pozrieme na bleskovú vojnu alebo snahy o blitzkrieg. Hej. E, počas druhej svetovej. Už sme, druhej svetovej. Ja, sme trošku ďalej. A čtvrtá generácia predstavuje tie konflikty po druhej svetovej vojne, tzv. asymetrické konflikty, kde patrí aj terorizmus, rôzne postalecké hnutia, gerilová vojna, ktorá často spája vojenské, ale aj nevojenské metódy. Uh -huh. Hej, čo, to, to, to je, toto je história, tieto, tieto štyri generácie. No a potom máme piatu generáciu vedenia vojny, čo je pojem, ktorý sa používa pre pomerne nový povedme komplexný typ konfliktu. A na rozdiel od predchádzajúcich generácií, ktoré sa, ako sme hovorili, sústreďovali na priame strety, manévre, kinetické teda pohybové hej, akcie konvenčnú palebnú silu partizánske teroristické operácie. Táto piata generácia vedenia vojny sa vyznačuje najmä dôrazom na multidimenzionálnu, najmä nekinetickú povahu, a to sú hybridné, špeciálne, asymetrické spôsoby pôsobenia, informačné, psychologické, kybernetické operácie, využívanie moderných technológií, ako sú sociálne siete, dokonca umelá inteligencia už je do toho zapojená. A celé toto pôsobenie sa snaží teda prebiehať. Sa hovorí pod prahom otvoreného vojnového konfliktu. Hovoríme o tzv. operáciách tzv. šedej zóny. Uh -huh. Takže není to ešte tá vojna, akoby uh, nepochodujú armády, ne, nestrela sa, ale je to vojna, ktorá už prebieha akoby inými trošku prostriedkami. A to bojisko sa pre, presúva do digitálneho sveta, do sféry verejnej mienky, propagandy ovplyvnenia, politickej, spoločenskej a ekonomickej oblasti. Hej, čiže tá piata generácia vojny, vedenia vojny nemusí na prvý pohľad pôsobiť ako... ako hey, vojna. Ona to ne, ne, nevyzerá to ako klasická vojna, hey, na ktorú hey. sme tak nejak z filmov zvyknutí, že takto vyzerá vojna, že ono to môže mať dnes iné. A, a dôsledky môžu byť rovnaké, uh -huh. hej, zničujúce pre niektorú teraz bojujúcich týmto spôsobom strán. Lebo tie operácie 5. generácie sú často ťažko identifikovateľné a môžu byť vedené rôznymi aktérmi, aj štátnymi, aj neštátnymi skupinami, bez formálneho vyhlásenia vojny. A teda, to sme už na to prišli, že hlavným cieľom nie je priama vojenská konfrontácia, ale narušenie stability vnútornej nepriateľského štátu, oslabenie dôvery obyvateľov v svojich, e, k vlastnej vláde, štátnym inštitúciám a spojencom zmena verejnej mienky. Hej. Čiže toto sú možno iné ciele, ako uh -huh. boli tie, na ktoré sme boli zvyknutí. No a využívajú sa, k tomu ešte prídeme aj podrobnejšie, dezinformačné kampane, manipulácie na sociálnych sieťach, podniecovanie spoločenskej polarizácie hej, však vždy sú nejaké strany a toto sa hecuje zo strany toho, ktorý, ktorú, k, pre ktorého to je užitočné eskalovanie konfliktov vnútri spoločnosti ale aj, a zase si predstavme aj u nás v našich podmienkach, podmienkach sme už boli e, svedkami napríklad kybernetických útokov na komunikačné siete katastre, neviem čo sa tu tu dialo mm. hej, kritickú infraštruktúru všetky e, plynovody, ropovody, energetické siete, finančný sektor, vládne systémy. A ako sme už spomínali, tie jednotlivé akcie prebiehajú v tzv. šedej zóne, teda v priestore medzi mierom a nejakým otvoreným vojnovým konfliktom. Čiže to máme piatu generáciu vedenia A toto vojny. vychádzate z akých materiálov, toto, čo teraz o čom hovoríte? To sú materiály rôzne. Je, je toto, že vy ste to pozbierali je, to z rôznych. Aha, pozbieral ja som rôznych. Je, to ste spomínali, že... A nie, Niečo aj budem priamo citovať, niečo teraz mm -hmm. som takto po, pohrabkal. No A teraz ideme už rovno na ten pojem kognitívna vojna. Sme hovorili kognitívny týkajúči sa vnímania, myslenia, mm -hmm. rozpoznávania. Tento pojem vlastne existuje len niekoľko rokov a pochádza predstavte si od výskumníkov Vojenskej Aliancie NATO. To, tam, tam vznikla táto celá koncepcia. Je to také prekvapujúce. Aby som to... čakal, že niekde túto sa to hey, veď... zrodilo. Hey. Tam sa vymýšľajú nové spôsoby. Existuje určitý think tank, ktorý sa volá že Innovation for Defense, Excellence and Security, ktorý nie je súčasťoval, je pridružený, dá sa tak povedať, je, k tejto organizácii. Začalo toto fungovať, toto centrum, zvolá sa to Inovačné centrum, v roku, v roku 2017 a podľa teda odborníkov z tohoto centra má táto forma, teda tá kognitívna vojna, táto forma vedenia vojny zaciel ovplyvniť vnímanie a myslenie ľudí tak, aby ich bolo možné ovládať bez použitia fyzickej mm. síly. Hej, to je... To je tá nejaká kvintescencia tohoto celého, celého obsahu. Čiže je to forma vedenia vojny, ktorá sa nespolieha na zbrane, ale na zámernú manipuláciu s informáciami. Koncom roku 2020 z tohoto niečo som čerpal, bola zverejnená zásadná štúdia, ktorej autorom je práve manažer inovačného centra NATO François de Clusel. Ináč bývalý francúzský podplukovník, mm. Našiel si teda zrejme mm. schopný chlap, podľa neho termín kognitívna vojna nie je len iným názvom pre informačnú vojnu, ako by sa snať zdalo. Je to vojna s našim individuálnym, našim vlastným procesorom, teda s ľudským mocom. To je boisko. Donedávna NATO rozdeľovalo vedenie vojny na 5 operačných oblastí. Vzdušnú, pozemnú, námornú, vesmírnu a kybernetickú. Rozvíjaním tejto stratégie kognitívnej vojny vlastne aliancia začala diskutovať o novej, šiestej úrovni takzvanej ľudskej doméne. E, čiže nie vo vzduchu, nie na mori, ale v ľudských hlavách. Human domain. Má univerzálny dosah od jednotlivca až po štáty a dokonca nadnárodné organizácie. Využíva dezinformačné a propagandistické techniky určené na psychické vyčerpanie informačných receptorov. A od samotnej propagandy sa líši tým. Hej, to, to sú také drobné nuansy, drobné detaily, ale sú dôležité. Že na spracovaní informácií a formovaní poznatkov, teda tom využívaní, sa bezprecedentným spôsobom podiela každý. Každý. Poviskom si tí, A to či už vedome, alebo nemumyselne. Je to nenápadná, ale významná zmena. Kým predtým sa jednotlivci pasívne podriadovali propagande, teraz k nej aktívne prispievajú. Hm. Zatiaľ, čo akcie vykonávané v piatich doménach prebiehajú s cieľom ovplyvniť jednotlivca, cieľom kognitívnej vojny je urobiť z každého človeka zbraň. Hej, lebo ak sa podarí nejakým spôsobom ovplyvniť ten mozog tým spôsobom, ako, ako si to niekto želá, tak my všetci vlastne podporujeme to alebo to. No ale však to robíte, aj keď na vás pôsobí propaganda, nie? Že to je cieľ, aby ste podporovali buď tú stranu, alebo tú, že to prešne je, je... propaganda. Ale v čom je to teraz v celkom nerozumiem tomu rozdielu medzi týmto novým a tou propagandou, že kde ja... Pri pro propagande som... Som ten... objekt. A tu, objekt som aj, a tu som aj subjekt. A tu ja čo robím vedome, že sa pripojím, že... Aj, aj nevedome. Hej? Aj, nevedome. Aj, aj nevedome. Aj nevedome. To je to, že človek tým, že sa stáva nejakým, teda hovorím, subjektom konania, tak vytvorí tú armádu. Hej, že vlastne je nositeľom alebo prenášačom, transformátorom, multiplikátorom tých myšlienok, ktoré sú nejakým spôsobom mu e sugerovávané. Propaganda je len propaganda, hej, to, to je to skorej zjednoduším. Krčmová záležitosť často, hej, alebo volebná Hmm. Ale toto je hej, napríklad, napríklad podpora vedenia vojny, povedzme na Ukrajine, alebo podpora vedenia akcií v Gaze, Hej, alebo tak. Hej, že pokiaľ tá vláda nedostane na to odobrenie od ľudí, alebo teda nedostane, nie je nejakým spôsobom upovedomená tým, že my sme proti, tak môže robiť, čo chce. No ona veľa razy, aj keď zistí, že ste proti, tak si robí, čo chce. No, <laughs> to, to, dôle, to je to ešte aby, horšie, Aby tomu tak nebolo. <laughs> že to vidíme dnes Toto, to, teda, m, tento uh, šéf, vlastne jedna z tých vedúcich osobností, takýmto spôsobom formulovala, že nie iba jednotlivca, ale vlastne z každého človeka, z každého jednotlivca urobiť urobiť zbraň. Hm. No a teraz toto sú vážne veci. Nástroje kognitívej vojny rozširujú, rozvíjajú sa technologické perspektívy, yeah. ktoré naznačujú, že práve táto, teda kognitívna oblasť bude jedným z bojov bojíc budúcnosti. A túto perspektívu ďalej posilňuje rýchly pokrok v nanotechnológiách, biotechnológiách, informačných technológiách a kognitívnych vedách, teda neurovedách, teda hmm, vedách sa o psychike. No, no, o, o, no. Že toto je, toto je ďalší, ďalší ten kľúčový možno moment. Hmm. Očakáva sa, že nové nástroje umelej inteligencie, čo skoro poskytnú ďalšie radikálne rozšírenie možnosti manipulácie s ľudskou myslov a ovplyňovaním ľudského správania. Teda, kognitívna vojna je vojnou ideológií, snaží sa podkopať dôveru, ktorá je základom každej spoločnosti, tak toto to, to, citujem z tohoto dekluzela. Toto bojisko je vďaka internetu globálne, vojna nemá začiatok ani koniec Nepozná oddych a prebieha 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Lebo stále. Mm. Stále sme súčasťou čohosi. Mm. A teraz o je zaujímavé. Už sa ideme blížiť aj k tým veciam, o ktorých sme už aj hovorili. Kognitívna vojna má svoje korene v odkaze čínskeho filozofa Suncu o výťazstve bez boja. Mm -hmm. Tam, že to, to, to je fantázia, je, že nemusím ani prstom pohnúť a vyhrám. No, veď, už to boli tie koncepcie mekej sily. No, veď toto je nasledujúca veta. <laughs> no, Áno, to, to presne, je... koncepcie mekej sily. Uh, to cez tú koncepciu Mekej síly sa to rozvíja to ďalej. A prišla sa na to, že ja nemusím len ako keby svoje... Bo nám koncepcia Mekej síly to bolo to, že zavedieme politické mimovládky, ktoré napríklad jeden zo spôsobov, ako pretlačíme vlastne spoločnosti, ja neviem, nejaké názory, s ktorými by spoločnosť odmietala, tak my to budeme Mekou síľou stále posúvať cez odborníkov, ktorých máme. A nakoniec ich na to naprogramuje, takže to príjmu. Čiže to je... V rámci over okna im začneme niečo dávať, čo ich najskôr pobúrie. A potom postupne potom ich spracovávame. Postupne a to máte, hej, že ako no. nemusíte vy, vy ich tu byť ľudí a tvrdo zasiahnuť a represívne, ale pekne mekou silou spracujete. Oni to a, a oni to príjmú. A, tak. a to je tá zmena. Tak, to je presne o tom to. sme hovorili, ak si pamätáte, som citoval sociológa Petruska. Petrusek. Mm -hmm. on, mal, on písal teda o tejto Tejto soft power, hej, tej, tejto mekej síle. A, a napokon aj Čomsky veľmi často o tomto hovorí, ako sa to vlastne robí, ako, ako vlastne vy ten súhlas ľudia nakoniec dajú, hoci by s tým nesúhlasili za normálnych okolností. ako sa to skrátka sa celé to urobí, áno. že ako máte slobodnú demokraciu, však si sami volíte, ale nakoniec aj a z, tak... A už vás... zvolíte to? <laughs> a, a tých ľudí, ktorí... No ale niekto monitora. prišiel na to v minulosti, že, že lepšie je to robiť mekou silou, lebo keď sa to robí tvrdou silou, tak ľudia to vidia, búria sa a búria proti tomu, sa, a, potom, a potom protestujú a majú v sebe niečo, čo je ten, ten nepriateľ je viditeľný. To si to vidíte, no, kde, no. To ako za socializmu, keď sú druhové, vám niečo na, na silu natlačili, tak to bolo na silu natlačené, bolo to viditeľné. Ale keď sa to spraví mekou silou, že vy sami s tým ako súhlasíte, ešte ako by ja som to chcel. Aj, aj zistíte, že ste to asi sami chceli. No tak to sa potom aj tak hovorí, že najsilnejšie putá sú tie, ktoré sú neviditeľné. No. Že, tak toto je ten koncept Mekkej sily. No? A najúčinejšia manipulácia je tá, ktorá takisto, hej, že človek ako má predstavu, že je sám nositeľom toho, tak. čo mu bolo No a teraz zraviť, že, že ale, ale teda títo múdre hlavy nespali a povedali si, že my ten koncept Mekkej síly ešte vyšperkujeme a my skúsime vymyslieť spôsob, že ako vyhrať vojnu bez toho, aby sme mohli, ma, mali zapojiť zbranie do toho celá tak. vojakov a tak, ide. že to by sa dalo vyhrať aj bez armád. Teraz začali špekulovať moderlanci a vyšpekulovali. Takže počúvajte. <laughs> Takže postupom času sa pras, vlastne vyvíjala tá, tá, táto myšlienka, tento odkaz o víťazstve bez boja mm -hmm. ve, spred mm -hmm. rokov, rokov, cyk. Práve prostredníctvom tzv. mekej sily, teda soft power, psychologických operácií, čo raz sa pracuje, rozmýšľa, to sú najlepšie mozgy, ktoré na tom pracujú, propagandy, kybernetických taktik a vzostupu umelej inteligencie. A to, čo sa začalo ako snaha ovplyvniť osoby s rozhodovacou právom, teda vlády, poslancov, lobbystov, neviem koho je, tam najskôr to bolo zacielené, sa zrazu rozšírilo na celú populáciu. Vďaka nástrojom, ako sú neuroveda a behaviorálne, teda týkajúce sa správania vedy, dokáže tento typ vojny formovať a narúšať kognitívne procesy ľudí vo veľkom meradle. A v dnešnej bezpečnostnej situácii sa tak práve kognitívna vojna stáva kľúčovým nástrojom na narúšanie politických a vojenských cieľov, ovplyvňovanie myslenia ľudí, ich hodnôt a vedomostí. Teda, ako sme už naznačili, v kognitívnej vojne je bodiskom ľudská mysel. Prostredníctvom týchto operácií môžu mocní aktéri, tí, ktorí stoja za tým všetkým, to sú, to sú aj tie deep statey rôzne, ktoré nie sú pomenované, nikto nevie, kto ich reprezentuje a stále riadia, riadia nejakým spôsobom ten celý, celý vývoj spoločnosti podľa vlastných predstav. Čiže sú schopní meniť ľudské postoje. Bez toho, že by sme si to uvedomovali. Pretvárať znalostné systémy, to sú rôzne ovplyvnenia, e, hovorili, prepisovanie biológie, prepisovanie histórie, prepisovanie e, všetkého, čo znalostí, hej, ako, ako takých. Meniť spoločenské vedomie, lebo to je na tom, hej, založené. Pričom často vedú ľudí ku konkrétnym, cieleným ideologickým a strategickým cieľom. V tomto zmysle sa kognitívna vojna stala mocným nástrojom v moderných globálnych bojoch o moc, ktorý funguje ďaleko za hranicami tradičných vojen, ako sme ich spomínali na začiatku. A tu sa mi zase dostala, dostal do rúk článok Kognitívna vojna, neviditeľná frontová línia globálnych konfliktov. Autora, neviem, či to dobre prečítam, Zrejme je to nejaký buď Singapúrec, alebo Malájec, študent na nejakej čínskej univerzite, Kijáv, Sinemarma. A od neho čerpám túto, túto kapitolu Vojna myšlienok, ako to funguje. Uh -huh. Tak, začneme od takých tých jednoduchších vecí. A chcete teraz, či si dáme pesničku ešte predtým, ako sa do toho pustíte? No, prasá, máme pol hodinku za sebou. Dobre, dajme pesničku. A tým si to vlastne tak pekne oddeníme. A teraz po, po pesničku už pôjdeme na konkrétny manuál. Ako na konkrétny sa to celé manuál. Tak. A pesničku som vybral takú, aby sa hodila k tejto téme, sa volá, že som námesačník. <súdňujá> <súdňujá> <súdňujá> <súdňujá> Idete ako chrúst v lete za svetlom, no? Dobre, tak ráme? Áno. má černý závoj a v ňom tisíc voní ja chcel by som si tvoju lásku lásku, lásku, lásku, lásku vzjak myšlienky sú ako stále sa kloní prečo ma to láká, neviem sa. Som nám mesačných, som na mesačných. Mie Pekná, na Ak niektorí nestali námesačníkmi, idú ah, za svetlom, za mesiacom či za žiarovkou, áno, áno. tak dávajme si pozor. Tak, a, ale aby sme si mohli dávať pozor najskôr musíme zistiť, ako to tí vlastne robia. Že pred čím. A že pred čím si dávať pozor, Hej. musíme to, toho nepriateľa spoznať. Takže vy nám teraz idete ukázať, nejake, ako, nejake sa, techniky, to, ktoré sa, ako tejto, sa to vlastne celé robí. Hej, že, v tejto, v tejto ako vás, akože tak moderne povedané, zakliať, viete, že my sme mali tých... Húzelníkov v minulosti, tak stále sú tu, takíto, čo vás začarujú. Svojím spôsobom je to... ako to robia, no? Tak čujme. No, tak poďme. Takže v kognitívnej vojne zohráva ústrednú úlohu propaganda na rôznych úrovniach, ktorá využíva zaujaté alebo falošné naratívy na ovplyvňovanie verejnej mienky a narúšanie dôvery v politické inštitúcie. Tieto príbehy sa šíria prostredníctvom jednak tradičných médií, jednak sociálnych médií, aj digitálnych platformiem s cieľom posilniť existujúce presvedčenia a vytvoriť rozpor spoločnosti. Oni si vytypujú, že na čo treba zamieriť a čo treba podporiť. Dezinformačné kampane idú ešte ďalej a zámerne šíria nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, ktorých cieľom je zmiasť a destabilizovať spoločnosť taktika kognitívnej vojny na sociálnych sieťach v mnohých ohľadoch pripomína kybernetickú vojnu ale namiesto používania malvéru je tu cieľom zaplaviť platformy falošným obsahom uh -huh. je tie rôzne systémy automatizovaných účtov ktoré napodobňujú ľudské interakcie tie zosilňujú šírenie dezinformácií a sťažujú ľuďom odlíšenie faktov od fikcie je to sú tie rôzne e, diskusné fóra ktoré sú takýmto spôsobom uh -huh. akoby prevalcované. Vplyvové operácie riadené umelou inteligenciou posunuli kognitívnu vojnu ešte na ďalšiu úroveň tým, že umožnili presnejšie zacielenie manipulácie na jednotlivcov. Uh -huh. Algoritmy strojového účenia analizujú obrovské... Si predstavte, čo všetko... tie kúky za neviem čo... Hej, aké, aké všelijaké informácie z vašej komunikácie internetovej vyplývajú pre koho si. Hej. Hej? Čiže analýzujú obrovské množstvo údajov na vytváranie personalizovaných psychologických operácií. Rôzne boty a deepfaky poháňané umelou inteligenciou generujú veľmi presvedčivé falošné interpretácie skutočnosti, menia realitu a ešte viac ťažujú ľuďom to rozlišovanie medzi pravdou a manipuláciou. Tieto nástroje navyše pomáhajú protivníkovi odhaliť zraniteľnosti v cieľových skupinách a teda prispôsobiť svoje úsilie o vplyv tak, aby ovládli verejnú mienku, formovali politické diskusie a dokonca narúšali demokratické procesy, ako sme toho svetkami hej? v krajinách okolo nás a aj, aj v našich. Hm, hm. Ďalšou kľúčovou taktikou v kognitívnej vojne je riadenie vnímania, hovorili sme kognitívne vnímanie, myslenie, rozpoznávanie, ktoré sa zameriava na formovanie toho, ako protivníci vnímajú jednak seba a jednak vonkajšie hrozby. Techniky reflexnej kontroly, ako napríklad zahltenie príliš veľkým množstvom informácií alebo vyvolanie emocionálnych reakcií, sa používajú na to, aby prinútili ľudí alebo skupiny robiť rozhodnutia prospečné pre útočníka. Tieto stratégie môžu taktiež obsahovať taktiky ako zastrašovanie alebo upokojovanie. Case s cieľom zmeniť správanie ľudí. Buď urobia protivníka zastrašovaním príliš opatrným, nebude konať, uh -huh. alebo naopak mu dajú falošný pocit bezpečia a prehliadne to, čo by prehliadnúť nemal. Techniky rozstýlenia a paralýzy sa používajú na zmetenie protivníka a odvedenie jeho pozornosti od kritických hrozieb. Tým, že sa vymýšľajú dôzne falošné krízy alebo zameraním sa na neexistujúce slabiny, sa útočník teda snaží uvieť svoj cieľ do omilu. Re ten reaguje na niečo iné, ako by práve mal. Dezinformácie sa môžu použiť aj na oslabenie spojenectiev a vytvorenie vnútorných nezvôd. Techniky sugestie na druhej strane zneužívajú hlboko zakorenené presvedčenia, človek nesie v sebe, hej, spoločnosť nesie v sebe určité presvedčenia, na nenápadné ovplyvňovanie rozhodnutí a nasmerovanie konania požadovaným smerom. Na spoločenskej úrovni kognitívna vojna Prehlbuje rozdelenie society s neužívaním existujúcich ideologických a kultúrnych priepastí. Vždy sú nejaké, ale ešte ich treba, ešte ich treba hecovať, roz, roz, rozkurblovať, aby boli ešte, ešte výraznejšie. Manipuluje s identitami i realitou, prekrúca históriu aj sociálne kontexty s cieľom práve podnecovať tú polarizáciu skupín. Na individuálnej úrovni sa kognitívna vojna priamo zameriava na psychologické procesy, využíva obavy, túžby, kognitívne skreslenia s cieľom ovplyvniť správanie jednotlivca. Kognitívne zraniteľnosti sa systematicky zneužívajú prostredníctvom tzv. psychologického podmieniovania, pričom sa spoliehajú na už známe mechanizmy, akými sú konfirmačné skreslenie, efekt rozbehnutého vlaku alebo selektívna pozornosť. To konfirmačné skreslenie vedie k ľudí, to sme... to... To... ideme teraz k tým, taktikám, o ktorých sme už niekedy hovorili. Ľudí k vyhľadávaniu informácií, ktoré sú v súlade s ich presvedčením, sa utvrdzujú v nich. Hej? Hej, hej. Hej. A všetko, a, a ostatné ostatné vlastne. vyhadzujem, neberiem do úvahy. Hej, hej. Hej? Čiže ignorujú dôkazy o opaku, čím sa vlastne tí ľudia stávajú ešte viacej otvorení dezinformáciám. Hej. Algoritmy sociálnych médií to živia obrazovaním obsahov, ktoré posilňujú existujúce názory používateľov. Vytvárajú tie, čo sme hovorili o zmeny. Takže, názor, aha, aj ten má taký názor, no všetci máme rovnaký názor. Ten. Tu sme. A izolujú ich od práve alternatívnych perspektív. Efekt rozbiehnutého vlaku zase posilňuje faločné obsahy tým, že ľudia veria niečomu jednoducho, pretože je to populárne. Alebo všeobecne nejak akceptované. A ešte tá spomínaná selektívna pozornosť, to ešte zhoršuje, keďže ten ponúkaný emocionálne nabitý alebo strach vyvolávajúci príbeh hej, ten upúta pozornosť. Púta pozornosť ľudí a oslabuje ich schopnosť kriticky myslieť. Če z toľkých rôznych strán tie Práve ja útoky čas... prichádzajú, idú, hej, bez toho, že by sme si to uvedomovali. Toto, že bez toho by sme si to uvedomovali, Ahoj. že tak celý čas mi ide hlavou, že možno sa k tomu dostanete, že si tak vrajme, bože, ten človek je taký, vlastne, že ani nie je šanca sa tomu to nejak zoprieť. Prídeme k tomu. <laughs> Nahozaj, hej, že toho je toľko. A pokiaľ človek si neuvedomí, že toto všetko sa deje, a ani ho nenapadne sa, nejakým spôsobom brániť a špekulovať, že toto, alebo to, to kritické myslenie, tam je cieľ, oslabiť ho. Mm. Čiže algoritmická, teda prednastavená manipulácia tieto zraniteľnosti zosilňuje. Platformy sociálnych médií uprednostňujú senzačný alebo emocionálne nabitý obsah, pretože vedie k väčšej angažovanosti, čo môže napomáhať práve k rýchlemu šíreniu nepravdivých informácií. Toto algoritmické skreslenie posilňuje filtračné bubliny, o ktorých sme už hovorili v minulých reláciách. V dôsledku, čoho sú ľudia odolní voči iným názorom a k snahám o overovanie faktov. Hej, že, že toľko faktov treba overiť, ale keď nikto nechce, úra. Efekt ilúzie pravdy, opakované vystavenie klamstvám, ktoré ich robí dôveryhodnejším, robí tento proces ešte nebezpečnejším. A tuto máme náš systém mozgovej odmeny, aktivovaný lajkami a zdieľeniami. Hovorili sme, čokoľvek môže ten náš mozgový systém odmeny, ktorý e, je lačný po e, slasti, po niečom príjemnom, no, ja napíšem niečo, niekto to zlajkne, ešte na to zdieľa. No to veľká volmena, budem to robiť. Hey, hey, hey. Vlastne je to iba zneužitie vedomosti o fungovaní hmm. e, mozgu. Preto vlastne máme to bojisko práve tam. Do zdieľaniami na sociálnych sieťach povzbudzuje ľudí k interakcii so zavádzajúcimi obsahmi, čo zase len ďalej posilňuje falošné presvedčenia. Takáto Strategická manipulácia s algoritmami a ľudskými predsudkami nie len, že šíri dezinformácie, ale, to, to je ďalší veľmi významný moment, narúša dôveru v spoľahlivé informačné zdroje. He. To sa povie, všetci klamú. He. A necháva ľudí viac závislých od manipulatívnych výkladov, než od objektívnych pravd. Keď sa tieto taktiky kognitívnej manipulácie spoja s technológiami umelej inteligencie, stáva sa kognitívna vojna mocným nástrojom na destabilizáciu spoločnosti, oslabenie odporu a dosiahnutie strategických cieľov. A to prosím pekne bez toho, že by sa človek len vystrelil. No, áno, však. Takže čak. takto. No a mám tu ešte ďalšiu, ďalší zdroj, ktorý som použil, sa mi tiež... Práve to je od toho Jonasa Turgela, čo som použil ako, ako aj moto. Fascinujúci pohľad na metódy a techniky využívané na manipuláciu s masami ponúka kniha Jonasa Töggela, Kognitívna vojna, dvojbodka, najnovšie manipulačné techniky ako zbraň NATO. Je to v Nemčine kognitívne kriksfíruung, no je z tej manipulácii on z der NATO, ktorá podrobne opisuje aktuálny vývoj v tejto oblasti hmm. a podporuje lepšie pochopenie komplexnej dynamiky, ktorá formuje našu súčasnú, najmä mediálnu oblasť. Tam toto sa no, veľa, Logicky, tam aj, to bude tamto bude samozrejme prebieha, smerované. Lebo to isté. sú tie prepojenia medzi manipulátormi a cieľom. Hey. Ponorenie sa do spôsobu uvažovania odborníkov na to o kognitívnej vojne ktorá má doplňať alebo dokonca nahradiť horúcu vojnu, nám umožňuje diferencovaný pohľad na vojenského aktéra, ktorý je zo západnej perspektívy často paradoxne vnímaný ako výlučne obranná aliancia. Vo svojej knihe Tegel upozorňuje na dokumentáciu vedcov z toho už spomínaného inovačného centra NATO, ktoré ktorá tá dokumentácia definuje kognitívnu vojnu ako súbor možností manipulácie kognitívnych mechanizmov nepriateľa a jeho občanov s cieľom ich oslabiť, preniknúť, ovplyvniť alebo dokonca podmanit si a zničiť. A znovu, bez toho, že by sa vystrelilo. Východiskovým bodom jeho analýzy je otázka, prečo je dnes stále možné, to sme sa pýtali aj minule, viesť vojny, aj keď sú nemorálne, kruté, škodlivé pre väčšinu obyvateľstva a porušujú medzinárodné právo. Na odpovedz nie, že tiež aj preto, že ľudia sú manipulovaní. V priebehu čítania tejto knihy sa vyjasní. Nástroje manipulácie nie sú namierené len proti vonkajšiemu nepriateľovi, ale aj proti vlastnému obyvateľstvu. Lebo to je strašne dôležité, aby sme mali tú podporu. Hej? Ilustruje to okrem iného napríklade, ja to som hovoril, vojne na Ukrajine. Kontext vojny na Ukrajine sa v poslednom čase stal napätým a kontroverzným. Vojenská podpora Ukrajiny do západných štátov totiž závisí od toho, ako ďaleko je obyvateľstvo ochotné zhajsť v podpore vlastných vlád. Keď povie, že nie. Napríklad v Rúnsku, keď povie nový prezident, že nie. A obyvateľstvo bude súhlasiť, tak nie. Čiže hm. to obyvateľstvo, to je, to je ten každý jeden. No len áno, len, len keď práve spomínate Rumúnsko, že tam sme napríklad videli, že ľudia povedali, že áno, že tomuto prezidentovi a už sme zašli tak ďaleko, že ho odstavili. To sú tie, Hej, to, tie že, demokracie. Čiže tu už máte, že oni sa už prestali ako keby riadiť vôľov ľudu, na drzovku sa prestali riadiť. Doteraz kým sme... Mohlo nám že vadiť, že robia Hej. tieto manipulácie, ale ako keby nedotkli sa toho, že by išli úplne že proti vôli ľudu, lebo dnes to už v Rumúnsku vieme, že... To bol výmysel, to že, že odstavili Georgeska kvôli ruským. To je blbosť. blbosť klamstvo výmysel. To, že im to nevyšlo a teraz ten Simión ešte Simion. vyhrala, do, to, to je krásne, to je super, že za a to ešte stálo, je nie koniec. Ale nie je koniec, bude druhé kolo. Ale že, to chcem povedať, viete, že to si naozaj treba uvedomiť. Oni už prekročili tú červenú čiaru Hej. a oni už ukázali, ukázali to pri, aj v iných prípadoch, ale to Rumunsko je krásny príklad toho, ako sa už rozhodli nerespektovať to, čo bolo doteraz, to tak mám podať, sveté, že naozaj bojovalo sa o, tú, o ten väčšinový názor a keď ho nevedeli dostať tak to proste normálne zvalcovali. zvalcovali. A teraz si predstavme v tejto všetky tie analýzy a výskumy Globseku napríklad. No, hej? No. A z toho, lebo že nikdy nebude 100% nahé na jednej strane 100% kladný názor alebo záporný hmm. názor, že sa bude pohybovať niekde hmm. a teraz to ovplyvňovanie aby sa mali o čo oprieť. Hej, že a... no tie merania sa očividne stále robia, tak ako tie, tie, tie viete, že názory sa zisťujú. A sú už tí Slováci, teraz keď ten globsek spomínate, tak to do nekonečna furt opakujú tie, tie výskumy a sú tí Slováci konečne prozápadní, čo ešte furt takí tmársky, prorusky a furt to vychádza zle. A, furt to zlevi, a, furt treba, a musíme pridať súdruhovia a pritlačiť, lebo ešte furt tí Slováci to zle vidia, hej, tak, to sa stále pracuje samozrejme s tým, aby sme tú spoločnosť. Pre formátovali. A myslím si, že keď už teda spomíname ten globsek a toto, tak oni majú, majú podľa mňa nádej v, mláde v mládeži, ktorá prichádza, je, tá už, je, tá už Lebo ich, tá, tá, je tá, už, tá je cieľ. Tam, tá je cieľa tam, tam treba povedať, že tam oni naozaj odvedli veľký kus práce a mládež už pôjde. sa na to prišlo? Mládež už pôjde ako chrústy za svetlom, no. Žiaľ. Takže... Ešte dokončím túto myšlienku. Psychológia, teda jednak psychológia Ukrajincov trpiacich vojnou, ale aj psychológia ľudí štátov, ktoré ich podporujú, vlastne môže v konečnom dôsledku znamenať rozdiel medzi víťazstvom a porážkou vo vojne. Uh -huh. Hej. Tu zatiaľ nie sme tak ďaleko, že na horúcej vojny je toto, ale ako doplňujúci hey. mechanizmus. Uh -huh. Toto tvrdí vojenský psycholog Michael Matthews, ktorého práve táto kniha nemeckého autora cituje. Ako v tejto súvislosti uvádza už spomínaný François de Kluizel, teda jeden z tých odborníkov NATO, je preto legitímnym cieľom premeniť každého človeka na zbraň. No. Toto je, je... No a podľa Tugela práve v tejto snahe budú kľúčovú úlohu hrať neurovedy, nakoľko vojenský výskum smeruje k ich výponizácii. A som sa nesažil, to prekladať to celo že to zozbraňovanie hej, tých mm. neuroviet. Lebo, lebo je to také hnusné. Mm. A vytvoreniu konceptu človeka ako najdôležitejšieho boiska tento posun naznačuje, že budúce vojny sa nemusia viesť na bojiskách, ale v mysliach jednotlivcov a celých spoločností. A tuto je to, čo ste, boli naznačili. Najväčším rizikom sa stáva potenciál, už sme o tom hovorili, bleskovej vojny mysle, hovorilo o bleskovej vojny Blitzkriegu v druhej svetovej vojne, tak tu máme bleskovú vojnu mysle, ktoré sú spoločnosti destabilizované skôr, ako majú šancu vôbec zareagovať. Hmm. No a teraz ešte mám posledný, lebo vždycky hovoríme aj... Áno, tak ja čakám, že k tomu pôjdete. nádeje. Lebo, treba v nádej vľať, lebo treba, že či sa dá vo, či tomu nejak brániť. No toto my musíme, že čo s tým čujme. Ale ideme už teraz na to pozitívne. No to máme len kúšik A nechcete dať pesničku, lebo už máme dosť vysoký čas, aby sme si všetky tri zahreli. No toto je už len kúštik dáme a potom ešte máme niečo iného. Takže napriek desivému vývoju udalostí a skutočnosti, že stratégovia nato evidentne očakávajú, že v budúcnosti už nebude existovať hranica medzi vojnou a mierom, autor, teda Jonas Tegel, neuzatvára knihu apokalyptickým tónom. Poukazuje na možnosti neutralizácie vplyvov kognitívnej vojny. Človek ako cieľ vojenskej operácie je nový fenomén a vyvoláva potrebu nových foriem odolnosti. Technologický vývoj, ktorý na jednej strane podporuje manipulatívne algoritmy, niekedy ponúka aj príležitosti na obranu voči nim. A najlepším protijedom, podľa Tegela, je získavať na svoju stranu podobne zmýšľajúcich ľudí. A musia o sebe vedieť, musia toto všetko vedieť no ale tam vám potom to hrozí to, ale to vám potom hrozí to čo ste ako sa to volá to, e, že, že sa všetci zaštítime jedným názorom a už si nepustíme druhý, taká tá bublina že vznikete, že tam je to riziko zase zase s vedomím e, rizika bubliny musíme vedieť aj o iných názoroch ale mať ten svoj no. Hej. Čiže, získavať na svoju stranu podobne... Lebo to musí byť kvalifikované získavanie, nie len, že teraz húra, húra, húra, tento povedal a ideme na základe toho istého mechanizmu, ako sme popisovali určitým smerom, ale vedome zvoleného smeru. Mm, mm. Zvorazňujú, že to je to. Potrebu kritickej mediálnej gramotnosti, vedieť, čo sa robí a prečo sa to robí, kolektívnej empatie, uvedomiť si, že predsa musíme byť ľudia, a aktívneho odporu voči manipulatívnym technikám. A toto sa mi páči, že konštatovanie už spomínanej jednej z tých vedúcich osobností koncepcie kognitívnej vojny, toho pána Dikluzela z Inovačného centra na to, že nespokojný je, že nedávny vývoj vo výskume poukázal na situáciu bezprecedentnú v dejinách ľudstva, keď jednotlivci alebo malé skupiny ľudí môžu ohroziť úspech vojnových operácií, toho sa bojí. Mm -hmm. Síce nie je z jeho strany ako varovanie, ale pre bežných ľudí skrýva v sebe nájdeň. Áno, že to, to je to pozitívne. To, čo to je, je ho desí, ten svetlo na konci tunela. To, čo je, by mohlo byť <laughs> no. nejaké na konci tunela. No dobre, tak hrajme. Hrajme Radúzu, volá sa to Odisea. A je to celé Odisea, o čom hovoríme. Tak je to nám. celá púť, ktorá nemusí, ale ešte furt môže skončiť. A je dobre. Ještě kotví moje loď v přístavu, a na orel vyletěl troš, vyplujo zda přistanu, sedá roce, se strážní koš, ve hvězdách, v proudech, v mapách se nevyznám, set se vítre bouří vody se opat, my orel zamávám divinám, začít. Když všechny nástrahy odhalí, i když znám je zžití čistních ať, rozběhnu se ja o nebo... kera He plaču this. tak nám rád za dosť vec, čo ste vybrali, to som teda ani no, nevedel. No, tá Odyssea, zase je to, je to na, o, trošku aj o tom, ono, niekedy sú tie moje e, pesničky také jednoznačne e, pripojené k nejakému hmm. obsahu, o ktorom hovoríme, niekedy trošičku vzdialenejšie, ale sú. Vždy tam nejaké prepojenie proste sa dá nájsť, no. No, čo máme na úplný záver? Myslíte už úplný? No, už to tak vyzerá, no, tak že potom, vieme do finále. Potom len pripomenúť je, že dnes je práve jeden rok odtedy, ako vlastne došlo k najotrasnejšej udalosti modernej slovenskej politiky a slovenských dejín, a síce atentátu na predsedu vlády Roberta Fica. No, znovu sme tam, kde sme. Hej, znovu išlo o dôsledok určitej ideologickej a politickej zaslepenosti, manipulácie s faktami, vyprovokovaniu atentátnika, hej, k tomu, aby aby konal, ako konal um, komentátor ďateľ, to je myslím Petr Peter no. Tak on um, hovorí, že v dôsledku ideologickej a politickej zaslepenosti nie sú mnohí schopní nie len, že zmysluplne reflektovať, a to sa mi páči, brutálne tragický a tragicky brutálny význam tohoto atentátu, ale ani kriticky analyzovať udalosti, ktoré k tomuto činu viedli. A zase dáva príklady z médií, ktoré úplne tragickým spôsobom, nie len z pohľadu čitateľov a teda nejakých diskutujúcich, ale aj samotných redaktorov a -redaktorov, tieto túto propagandu Pro, rastitu, priemysel šírenia progresívnej propagandy prijali vREME zase v intenciách toho, o čom sme hovorili predtým. Veď nakoniec sám Strelec Cintula všetku tú manipuláciu do seba dostal, ano, ktorú v ano. sebe nosil. On to ano. povedal na kameru, ano. to priamo, povedal, že preto sú nešťastní, preto potrebujú silou mocou vypatrať, kto to video pustil, niečo sa na ňom hovorí, a kto ho, vypustil, kto, ho kto to natočil, prečo to išlo on. No, no lebo Cintula povedal úplne na čo v sebe nosil, a to sú presne tie heslá, tie. ktoré mu nadlačili do hlavy, to no. no. a, a to, je to, je to, to o čo sme hovorili no. o kognitívnej vojne. No. No. Tak. No, a ešte Mám tu niekoľko vied lebo sme zatiaľ hovorili zo skorecej západnej strany hej, mm. že, e, o tej kognitívnej vojne mám tu niekoľko úvah alebo myšlienok poradcu ruského ministra obrany e, Andreja Ilnického ktorý signalizuje to, že Rusi si uvedomujú, o čo ide ktorý varuje, že práve pomocou mentálnej vojny alebo kognitívnej vojny Západ očakáva, že porazí Rusko a podľa neho je to hrozba vlastne tej mentálnej kontaminácie, o čom hovoríme, mm -hmm. Cudzími významami. Ruská kultúra, tradície, viera a svetonázor ľudí sú hlavnou koristou mentálnej vojny proti nám. Ak sa totiž predtým v klasickej vojne vyžadovalo poraziť odbrojené sily nepriateľa a obsadiť jeho územie, teraz to vôbec nie je potrebné. Pretože znišliť štát a zničiť krajinu, je možné zmenou sebavedomia, svetonázoru, cieľov, hodnôd a priorit spoločnosti. A to je už potom nezvratné, pretože ak sa podarí obnoviť infraštruktúru, vývoj svetonázoru mm. sa nedá zvrátiť. Mm. To je to. Takže to sa už pred našimi očami stalo na Ukrajine. A ak ruský ľud napriek cíle svojej armády prehrá mentálnu vojnu, uzatvára ilnický. potom po strate svojho civilizačného, duchovného a morálneho kódu zmizne zo svetových dejín, tak ako zmizol sovietský ľud spolu s porazenými v podobnom konflikte so Západom. Takže ešte nakoniec, na to nie je už také optimistické, Západ investuje obrovské sumy do tzv. občianskej spoločnosti, najrôznejších mimovládnych organizácií, hmm. osvetových aktivít, vzdelávacích kultúrnych programov, opozičných blogerov a médií, ktorých hlavným cieľom je nenápadne pregrom, preprogramovať obyvateľov. Oh, my kásila, tam sme. Aby ho neskôr zničili. O tom, že je to možné svedčiť tragické udalosti na Ukrajine, keď sa to podarilo. Dnes aj po rozpade Sovietskeho zvedu podarilo Anglosasom vytvoriť nepriateľský štát z využití metód kognitívnej vojny tzv. preformatovaní mozgu. Hm. Takže toto. No a k tomuto teda mám ďalšiu poslednú pieseň, už sa ideme rozlučiť. Čiže, vrátim sa k tomu začiatku a už aj niektorým iným reláciám, treba, aby sa vedelo. Hm. Treba, aby sa vedelo, lebo brániť sa možno len voči tomu, čo si uvedomujeme. Tak. Ak nie, tak... No áno, lebo to sme tiež už hovorili, najhoršie keď neviete, že neviete. No. To je najhoršie, viete, že... Ako môžete s niečím bovať, keď ani neviete, že také niečo existuje a ani neviete, že to neviete. No. Tak preto aj takéto relácie, ako mnohé iné, ktoré sa tu za tie roky už samozrejme aj k tejto téme odvysielali. Či už tu s pánom doktorom Nábylkom, psychiatrom, alebo s psychológom Petrom Marmanom, alebo s Emilom Pálešom. Proste kopec by sme tu takýchto našli a kde hovoríme presne o tomto istom celý čas. A musíme, musíme to opakovať, lebo človek má niekedy pocit, že všetko už povedal, ale figúborovú treba to tam hovoriť. No, treba to hovoriť a nakoniec ten výsledok vidíte pred, ja neviem, 11. rokmi, keď sme toto rádio spúšťali, poviem, politické mivoládky neexistoval. Keď ste povedali nejaká mivoládna organizácia, to je, asi sú to nejaká... Niečo nikto pozitívne tu, dokonca. Nikto možno, netušil, je. že čo? Pozrite sa, kde sa to posunulo. A tu poviem otvorene, áno, v, to, na Slovensku, že sa to posunulo, na tom nesie je veľký diel uh, uh, proste pričinenia slobodný vysielač. Áno, to, že sa táto téma otvorila, to, že sa o tejto téme diskutovalo aj v týchto reláciách mnohých iných kde sa odkrývali nielen pozitíva mimovládnych organizácií, ale aj skryté riziká politických mimovládok, veľmi vážne skryté rizika, presne tie, o ktorých ste tu hovorili, že môžete, môžete zničiť národ vďaka tomu, že ho preformátujete to niekam to posunulo tú spoločnosť a ona dnes už začína rozumieť tomu, kde je problém. Už sa, už sa ten problém pomenoval a nemusia to ľudia až tak celkom všetko vedieť správne, povedať od A do Z, ale už cítia, že cítia. je tam nejaký problém a to je dôležité. Boris, myslím, že sme urobili kuzrobot. Tak a to je naozaj dôležitá vec a toto je jedna z vecí, na ktorú určite budem vždy hrdý ale opakujem, hovoríme o politických mimoládkach nehovoríme o mimoládnych organizáciách ktoré pomáhajú chudobným, biedným chorým, uh, chorým týraným hovoríme o politických o tých mimovládkach, ktoré teraz najviac bliakajú, keď sa zmenil zákon a za, zaštiťujú sa tými dobrými, tými, ale áno. tie dobré vyvolátky, tie si robia svoje, tie nič nehovoria, ale títo hadi hneď začali brechať. Mm. Viete, že to je, to je. No, dobre, nič, končíme, musíme končiť, lebo... Musíme končiť, máme ešte jednu pesničku. Máme ešte jednu pesničku. Takže sa musíme, ľúčime, tak. ďakujeme za pozornosť a pesničku dopočujte dokonca, lebo obsahuje mýtické a mystické prorodstvo, <laughs> preto ho vybral. Je, však teraz prebiehajú aj zase, začali tie rozhovory o miery, však je, je to strašne dôležité, aby sa ľudia nehubili. No je, nie, ale... Ale zase nie za tú cenu, ako... Ale, ale je to dôležité, ale pozor, že musíme najskôr zistiť, že naozaj teraz ide o mier, alebo ide zase len o získanie nejakého času alebo a o, oklamanie, oklamanie o nejaký áno. Minsk 3. Viete, opakovanie, môže, oklamanie. Oh. Mám pocit, že aj toto, čo hovoril poradca ministra obrany, že už si tieto veci uvedomujú. No, a to je dobrá. No a vybral som, cesta. spieva Jaromír Nohavica, pieseň Bulata o kudžavu a volá sa stretnutie s Puškinom. Hovorím, vydržte dokonca, stojí to za to. Aj to krásna pekne. pieseň. Majte sa pekne, pán doktor, aj vyvažení poslucháči. Do počutia. Dovične, do počutia. Pryč, jednou vždy a stezky jsou ničem. Každá epocha má vlastní kulisy, herce i kus. A líto mi je, že už nikdy se nesetkám s puštinem. Nezajdu si s ním, na to pystra v sedmius. Nesetká s pušky ne. Nezajdu si s ním Na člení to bystra U sedměl Dnes už nechodíme Jak za stará Posáci na pos, Řvou motory aut My z okel Zčítáme galaxie, A líto mi je Že už po nejezdí drožkáři a nebudou víc nebudou a to líto mi je a líto mi je že už po oskvie nejezdí drožkáři a nebudou víc nebudou a to líto mi je Před tebou se skláví má bezbřehá epucho poznánie Vstávám ti hold, lidský rozumem nadrozumem A líto mi je, že dřív se i dnes múšku klaníme A na koleno pijem hlavami o tvrdou A líto mi je, že jak dřív se i dnes múšku klaníme A na koleno pijem hlavami o sa našich cest dlouhé aleje vítězných praporú náš pozboj za to stále my máme všetko, za co šli sme se pít a to mi je že se staví povníky z bramoru. a vyšší než my vyšší než veškerá vítězství a líto mi je že se staví povníky z bramoru. A vyšší než my, vyšší než veškeré děství, co bylo je pryč, vídu ven a špací, koukám nocvět, v tom sničeho nic vedle arbatských vratů vody, stojí drožkář a kůň, a pak pušky jde po prázdném prospektu. Já krk za to dám, zítra že se něco přihodí, stojí drožkář a kup a pan Pušky jde po prázdném prospektu, já krk za to dá, zítra že se něco